Кім? Коліна Роканана підігнулися. Він сів на червоний полірований хідник і спробував придушити нудотний страх та надумати, що робити далі. Що робити? Він мусить повернутися до зали під куполом і спробувати витягти звідти Могіна, Ягана і Кіо. На саму думку про повернення між ті високі ангельські постаті, у чиїх шляхетних головах мозок дегенерував, ті спеціалізувався до комашиного рівня, Мороз пішов йому поза спиною. Але мусив це зробити. Там його товариші. Він повинен їх витягти. Чи лічинки і їхні няньки досить сонні, щоб дозволити йому це? Припинив ставити собі запитання. Спершу мусить перевірити, чи є якийсь прохід у зовнішній стіні. Якщо воріт немає, то все марно. Руканон не перетягне своїх товаришів через 15-футову стіну. Ідучи тихою досконалою вулицею, він думав, що суспільство ангелоподібних, ймовірно, ділиться на три касти Няньки-лічинок у залі під куполом, будівничі та мисливці у зовнішніх приміщеннях. А в цих домах, напевно, плодючі особини, які відкладають і висиджують яйця. Ті двоє, що давали воду, мають бути няньками. Їхнє завдання – зберігати паралізовану здобич живою, доки личинки не висмокчуть її досуха. Давали воду мертвому Раго. Як же він одразу не збагнув, що вони безмозькі. Волів вважати їх розумними, бо мали такий по-ангельськи людський вигляд. «Подавися, видом чотири». Сердито вилаяв він утоплений довідник. Попереду на найближчому перехресті щось метнулося через вулицю. Низькекорічневе створіння, у нереальній перспективі ідентичних фасадів він не зумів оцінити мале воно чи велике. Явно не було частиною міста. То ці ангелокомахи мачкідників, які заразили їхній прекрасний вулик, Роканон швидким розміреним кроком пішов через довколишню тишу, дістався з зовнішньої стіни і повернув уздовж неї наліво. Недалеко від нього. Притулившись до безшовної сріблястої основи стіни, припала до землі корічнева тваринка. Стоячи на чотирьох, лиця гала йому до колін. На відміну від більшості низкорозумних тварин на цій планеті, була безкрилою. Здавалося, такою наляканою, що він обійшов її довкола, стараючись, щоб створіння не сприйняло його за виклик чи загрозу, і пішов далі. Наскільки міг бачити, у заокругленій стіні не було воріт. Пан. пискнув тихенький голосок ні звідки. Пан. Кіо. Закричав руками, обернувшись. Його голос луною відбився від стін. Ніщо не рухалося. Білі стіни, чорні тіні, рівні лінії, тиша. Корічнева тваринка стрибками наблизилася до нього. Пан. тихенько скрикнула. Пан. Ой ти, ти!» «Ой, ти. Ой ти. Пан. Він стояв, витящившись. Маленьке створіння присіло перед ним, опершись на свої міцні стегну. Воно пихтіло, серцебиття струшувало пухнасті груди, на яких були складені тоненькі чорні ручки. Чорні налякані очі глянули на нього знизу вгору. Тремтячим голоском повторило загальницею. Пан. Рукано опустився навколішки. Думки його гналися одна за одною, доки він розглядав це створіння. Нарешті дуже логідно сказав: "Не знаю, як тебе називати". "О, і ти", сказало маленьке створіння все ще тремтячи. «Пани, пани, і ти". "Інші пани мої друзі?" "Друзі", сказало коричневе створіння. "Друзі, замок, пани, замок, вогонь, вітер". Кінь, день, ніч, вогонь. О, йти. Йду. сказав руканун. Створіння відстрибнуло, і він пішов слідом за ним. Повернулися назад радіальною вулицею, тоді бічною вулицею на північ, а далі в одні з 12 воріт будівлі з куполом. Там, обрукованому червоною плиткою дворі, лежало четверо його супутників, так як він їх залишив. Пізніше, коли знайшов час усе обдумати, зрозумів, що вийшов із дому під куполом на інший двір і так загубив їх. Тут чекали ще п'ять коричневих створінь які зібралися в церемоніальну групу довкола Ягана. Руканун знову став навколішки, щоб якомога зменшити свою висоту, і вклонився так добре, як тільки вмів. «Вітайте, маленькі панове, сказав. «Вітай, вітай!» – промовили похнасті чоловічки. Тоді один із чорним хутром довкола мордочки сказав. «Кіємгрір!» «Це ви, Кіємгрір!» Вони поклонилися, явно імітуючи його поклін. «Я Роканнон Ольгор. Ми прийшли з півночі з Ангієном. Залинського замку. «Замок!» – сказав чорнолиций. Його тоненький пескавий голосок держав від хвилювання. Він задумався, почухав голову. «Пани, пішли! Роки, роки, роки!» «К'ємгрір не пішли!» «К'ємгрір залишилися тут?» – спитав Роканон. «Тут!» – скрикнув чорнолисий із несподіваною силою. «Тут! Тут!» – і всі інші забурмотіли, наче від захоплення. «Тут! День!» – рішуче сказав Чорнолицей, вказуючи на денне сонце. «Пани прийшли, і ти?» «Так, ми хотіли б піти. Можеш нам допомогти?» Допомогти. промовив Кемгер, чіпляючись за нове слово, яке раніше радісно та жваво. «Допомогти йти, пан, тут!» Роканан залишився. Сів і придивлявся, як Кемгер взялися за роботу. Чорнолиці свиснув і незабаром і ще з десяток їх обережно прискакали до двору. Роканан не зрозумів, де вони ховаються і живуть у цьому математично-акуратному місті вулику, але якось це робили? і навіть мали свої склади, бо один із них приніс у своїх чорних ручках білий сфероїд, схожий на яйце. Це й була яєчна скарлупа, що використовувалася як посудина. Чорнолиці узяв його і обережно підняв вершину. Всередині була густа, прозора рідина. Крапнув трохи на колоті ранки на раменах непритомних чоловіків. Тоді, коли інші лагідно та з підняли їм голови, глив кожному трохи рідини до рота. Раго він не торкався. Кіємгрір не розмовляли між собою. Обмінювалося лише посвистами і жестами, дуже стриманими і зворушливо чемними. Чорнолицій наблизився до роканона і заспокійливо промовив Пан тут. Почекати, б, звичайно. Пан. сказав Кінґер. Зробивши жест у бік раго, а тоді замовк. Мертвий. промовив роканун. Мертвий, мертвий. повторило маленьке створіння. Торкнулися основи шиї. Роканун кивнув. Срібностійний двір повінця наповнився гарячим світлом. Яган, що лежав біля Рокануна, глибоко зітхнув. Кемґрір півколом сіли на навпочепки за своїм ватажком. Рокан сказав йому. Маленький пане, чи можу я дізнатися твоє ім'я? Ім'я. прошепотів чорнолиций. Всі інші не рухалися. Ліуар. вимовив старе слово, яке могін називав разом і шляхтичів і середньорослих, що у довіднику значилися як вид два. Ліуар, фія, гдемір імена. Кімгрір, не імена. Рокан кивнув, питаючи себе, що б це мало означати а відтак збагнув слова «к'ємгер», «к'ємгрір», прикметник, що означає «спритний», прудкий. Позаду нього задихав к'йо, ворухнувся, сів. Роканон підійшов до нього. Маленькі безіменні істоти уважно й тихо спостерігали за ними своїми чорними очима. Прокинувся Яган, а відтак нарешті й Могін, який, вочевидь, отримав велику дозу паралізатора, бо спершу не міг навіть руки підняти. Один із к'ємгрір сором'язливо показав Роканонові, що він може допомогти могінові, розтираючи йому руки та ноги. Цим він і зайнявся, розповідаючи тим часом, що трапилося і де вони опинилися. «Гобелен!» – шепнув Могін. «Що таке?» – обережно запитав Руканон, думаючи, що той усе ще не оговтався від шоку. Могін прошепотів. «Гобелен! У нас дома, З крилатими велетнями!» Тоді Руканон і згадав, як стояв із Гальдре у довгій залі Галану під витканим зображенням золотоволосих воїнів, котрі змагалися з крилатими постатями. Кіо що спостерігав за О'К'ємгрір, простяг руку. Чорнолицей підстрибнув до нього і поклав свою маленьку чорну ручку без великого пальця на довгу витончену долоню Кіо. «Словом в мільці», – лагідно промовив Фіан. «Слово люби, слово їди, безіменні, спритні, довгопам'ятливі. То ви досі пам'ятаєте слово високих людей О'К'ємгрір? Досі, – сказав чорнолиций. З рукавнулою допомогою Могін підвівся на ноги, видавався виснаженим і похмурим. Став поруч із Раго, чиє обличчя при яскравому білому світлі було страшним. Тоді привітався з К'ємгрір і відповів на запитання Роканона, що з ним знову все гаразд. Якщо немає воріт, можемо вирізати опори для них і піднятися на стіну, сказав Роканан, Свисни за кіньми, володарю, прошепотів Яган. Питання про те, чи може свисток розбудити створінь під куполом, було надто складним, щоб сформулювати його перед К'ємгрір. Оскільки скидалося на те, що крилаті цілковито тонічні істоти, вони вирішили скористатися цим шансом. Могіан витяг з-під свого плаща, підвищену на ланцюжку сопілочку і дмухнув у неї. Рокана не почув нічого, але кіємрір здригнулися. За 20 хвилин над куполом черкнула велика тінь, закружляла, помчала на північ і невдовзі повернулася з супутником. Обидва потужно працюючи крильми опустилися на дворик. Смогастий вітру кінь та могіній сірий. Білий так і не повернувся. Можливо, те саме його бачив Руканон у затлих золотавих сутінках зали під куполом, де він став поживою для личинок ангелів. Кіємгір боялися від Рокони. стримувана паніка ледь не змила притаманну чорнолицьому лагідну витончену люб'язність, коли Руканон намагався подякувати йому і попрощатися. «О, летий пан!» – жалібно сказав він, відступивши від великих пазуристих лап вітроконя. Тож вони відлетіли, не гаючи часу. На віддалі години польоту від міста вулика, поряд із попелом нічного вогнища, знайшли своє незаймане майно та запасні плащі і хутра, які використовували замість постелі. Трохи внизу по схилу пагорба лежало троє мертвих крилатих, а поруч із ними два могійнові мечі, один із них зламаний біля руків'я. Прокинувшись тої ночі, Могіан побачив, що крилаті істоти нахилилися над Яганом і Кьо. Одна з них колола його. «І я не міг говорити», – пояснив. Але бився і вбив трьох, перш ніж параліч здолав. «Я чув поклик Раго. Тричі кликав мене, а я не міг йому допомогти». Сидів серед порослих травою руїн, які пережили всі імена та всі легенди, тримав на колінах свій зламаний меч і більше нічого не казав. Склали вогнище з гілок та хмизу і поклали на нього винесене з міста тіло Раго, а поруч із ним його мисливський лук і стріли. Яган добув новий вогонь, а Мог'ян підпалив дрова. Вони сіли навіть Роконий, К'єо позаду могіна, Яган позаду Рокана, та спіралю піднялися над димом і жаром вогнища, що в полуденному сонячному світлі палало на вершині пагорба на чужій землі. Відлетівши ще довго бачили позаду тонку цівку диму. К'ємгрір пояснили їм, що вони мусять рухатися далі і ховатися вночі, бо крилаті можуть знову напасти на них у темряві. Отож, перед вечором сіли біля потічка у глибокій лісовій ущелині, розбивши табір у місці, де чутно було шум водоспаду. Тут було вогко, але повітря повнилося ароматом і приємними звуками, які заспокоїли їхні душі. На вечерю знайшли делікатес – повільну водну істоту, що жила в Мушлі. Її м'ясо було дуже смачним, але рукано не міг його їсти. Між суглобами і хвостом ця істота мала рудиментарне хутро, належала до яйценосних савців, як багато тварин тут. І, можливо, як гріш, Ти їж, Ягане, а я не в силах витягати змушле створіння, яке могло б до мене заговорити, сказав він, роздратований голодом, і пішов посидіти біля К'ю. К'ю усміхнувся, потираючи болюче плече. Якби можна було чути всіх, хто говорить, то я б голодував. Ну, зелені створіння мовчать, сказав Фіан, стукаючи по товстому стовбуру дерева, що похилилося над потоком. Тут на півдні всі дерева, геть усі хвойні, цвіли а ліси наповнювалися курєвою та солодким запахом летючого пилку. Ці рослини віддавали свій пілок вітру, і трави, й хвойні. Не було ні комах, ні квітів із пилюстками. Весна у цьому безименному світі мала зелену барву, від темно-зеленої до блідо зеленої з великою домішкою летючого золотавого пилку. Щойно потемніло, могін і Яган вклалися спати біля теплого попелу. Вогни ще погасили, щоб воно не привабило крилатих істот. Як здогадувався Роканон, Кьо був відпорнішим на дію отрути, ніж великі люди. Сидів і розмовляв із роканоном внизу над потічком у темряві. Ти привітався з К'ємгрір, так, наче знав про них, зауважив Руканун. А фен відповів. Що пам'ятав у моєму селі один із нас, те пам'ятали всі, Ольгоре. Ми знали так багато розповідей, чуток, вигадок і правди. Хто знає, наскільки вони старі? Але ж ти нічого не знав про крилатих істот. Скидалося на те, що Кьо волів би обминути цю тему, Проте врешті він заговорив. «Ольгоре, фіяни пам'ятають страшного. Та як пам'ятати? Ми вибрали. Коли наші з шляхи розійшлися, ми залишили їм ніч, печери, металеві мечі, а самі обрали зелені долини, сонячне світло, дерев'яні миски. І тому ми напівлюди – половинчики. Ми забули. Так багато забули. Ірчик. Його тоненький голосок у ту ніч був рішучим, нагальнішим, ніж будь-коли раніше. Звучав виразно попри шум потоку під ними та шум водоспаду вгорі ущелене. Щодня, коли ми мандруємо на південь, я потрапляю в казки, які мій народ вчиться милими дітьми у англійських долинах. І всі ці казки правдиві, тепер я це бачу. Але половину з них ми забули. У стареньких піснях, які ми співаємо від одного розуму до іншого, є маленькі іміноїди, к'ємґрір, але не крилаті істоти, друзі, а не вороги, сонячне світло, не темрява. Я супутник Ольгора. Ще прямою на південь у легенду і не несе меча. Іду з Ольгором, а він прагне почути голос свого ворога. Він мандрував крізь велику темряву, він побачив, що світ висить у цій темряві, на час самоцвіт. Але я лише половинчик. Не можу піти з тобою далі за ці пагорби. Не можу піти з тобою, Ольгоре, у вишини. на Легесенько поклав руку на плече Кьо. Фіон одразу ж завмер. Вони сиділи, слухаючи, нічний шум потішка і спостерігаючи за слабкими сірими відблисками зоряного світла на поверхні води, що бігла під хмарами та клубками летячого пилку і несла з собою крижаний вітер Південний гір. Наступного дня під час польоту вони двічі бачили далеко на сході куполи та спиці вулиць міст Вуликів. Тої ночі виставили подвійну варту. Ще через день піднялися вгору до пагорба, Ось у сютонічі наступний день польоту бив їх холодний дощ. Коли хмари трохи розійшлися, побачили, що у бабіч пагорбів височіють гори. Ще одну дощову ніч із горивчастим сном провели на вершині пагорба, під руїнами Древньої Вежі. А як настав ранній полудень наступного дня, спустилися по той бік перевалу, у сонячне світло та широку долину, що бігла на південь у туманну місцевість з обрисами гір. Коли летіли над долиною, вона здалася їм великою зеленою дорогою, що тяглася на південь. Праворуч від них височили далекі білі вершини. Вітер був різким і золотим, ніс вітрокони, як опали листя у сонячному світлі. Над пологою зеленою улоговиною під ними, яку здавалося початкували кубки дещо темніших дерев і кущів, плила віска сіра смужка диму. Кінь Могіна описав коло, тим часом як Йо вказував щось унизу. Разом із золотим вітром понеслися до села, що скупине у сонячному світлі, лежало між пагорбом і струмком. Курилися маленькі димарі. На схилах гори паслися стада герілор. У центрі розкиданого кола маленьких будиночків на палях із огорожами та сонячними ганками, росло п'ять великих дерев. Тут подорожній приземлилися, а фія, сором'язливі та усміхнуті, вийшли їх зустрічати. Мешканці села не дуже розмовляли з гальницею, та й взагалі не звикли до розмови в голос. А все ж подорожні почувалися, наче повернувшись додому. Так приємно було зайти до легеньких будиночків, їсти з полірованих дерев'яних мисок, сховатися на один вечір у їхній привітній гостинності від дикої пустки та негоди. Дивні маленькі люди, стримані, зграбні, уникливі, половинчики, як називав своїх одноплемінників Кьо. Але сам він уже давно до них не належав. Хоча у свіжому одязі, який вони дали йому, скидався на одного з них, рухався і жестикулював, наче один із них. Все ж Кьо дуже виділявся, стоячи серед них. Що було причиною цього? Чи те, що він чужий, не міг вільно думку розмовляти з ними, чи радше те, що він, завдяки дружбі з Рокананом, змінився, ставши іншою істотою? Самотнішою, сумнішою, повнішою. Фіа описали їм розміщення своєї землі. Вони казали, що на заході від їх долини за великим гірським пасмом була пустеля. Щоб продовжити рух на південь, мандрівники мусять йти долиною, тримаючи східного боку гір. Так треба йти довго, аж доки саме пасмо не поверне на схід. «Чи знайдемо ми перевали?» – спитав Могін, а маленькі люди усміхалися і казали. «Звичайно, звичайно. А ви знаєте, що лежить за перевалами?» Перевали дуже високі, дуже холодні, чемно, хоч ухильно відповідали Фія. Подорожні залишилися у селі на дві ночі, щоб перепочити. Відлетіли звідти з повними міхами дорожнього хлібу та сушеного м'яса, які дали їм Фія, дуже раді щось кому дарувати. Після дводенного польоту прибули до іншого села маленького народу, де знову потрапили в таку дружню атмосферу, наче йшлося не про прибуття чужинців, а довгоочікуване повернення своїх. Коли коні опустилися, Зустріти їх підійшла група чоловіків і жінок Фіан. Поздоровили Рокану, на який спішився першим словами «Вітай, Ольгоре!». Це його здивувало. Та й потім, трохи пізніше, коли він задумався про значення цього слова, так і засталося загадкою. Звичайно, Ольгор – це мандрівник, котрим він очевидно і був. А все-таки першим йому це ім'я дав Фіан Кьо. Згодом після довгого спокійного дня польоту далі над долиною він спитав Кьо а ти мав своє власне ім'я між своїми людьми. Мене називали пастухом, молодшим братом або бігуном. Я добре бігав на випередки. Але ж це все прізвиська, описи. Як Ольгор чи К'ємгрір. Ви, фія майстри давати імена. Називаєте інших прізвиськами. Зоревладець, меченосець, сонцеволосий, слововмілець. Думаю, що Ангер прийняли у вас свою любов до прізвиськ, Але ж самі ви не маєте імен. Зоревладець, дальномандрівець, «Попиловолосий, каменоносець», – промовив к'єв, сміхаючись. «Чи це ім'я?» «Попиловолосий? Чи ж я посивів?» «Я не певен, що таке ім'я. Моє ім'я, дане мені при народженні, Гаверел Роканун. Коли я кажу це, то нічого не описую, я просто називаю себе. Коли ж я бачу якесь нове дерево на цій землі, то питаю себе, або Ягана чи Могіна, бо ти рідко відповідаєш, як вона називається. Не заспокоюся, доки не дізнаюся його імені». «Араз, це дерево, як я фіан, як ти, хто ти?» Але ж є різниця, Кьо. Тут я в кожному селі питаю, як звуться ці західні гори. Пасмо під вершинами, якого проходить усе їхнє життя від народження до смерті. І вони кажуть, це гори Ольгоре. Бо це вони, промовив Кьо. Але ж є й інші гори. Оте нижче пасмо на схід, при цій самій долині. Як ви відрізняєте одні гори від інших, одну людину від іншої? Без імен? Стиснувши коліна, Кю дивився на західні вершини, що горіли світлом вечірньої зорі. Через якийсь час Роканон зрозумів, що він не збирається відповідати. Вітри ставали все теплішими, а довгі дні все довшими, в міру того, як тривав рік, а вони рухалися чим далі на південь. Оскільки вітроконі несли подвійний тягар, вони летіли повільно, часто зупинялися на день чи два, щоб пополювати самим і дати змогу полювати коням. Але врешті-решт побачили, що гори повертають на схід зустрічаючись з іншим, прибережним пасмом і перегороджуючи дорогу. Зелень долини добігла до колін високих пагорбів і там зупинилася. Багато вище лежали плями зелених і коричнево зелених полонин. Вище – сірість каменів та осипів, і нарешті на півдорозі до неба – несамовита білість вершин. Вони дісталися села Фіан високо на пагорбах. Вітер із гірських вершин дув холодом по крихких дахах, розганяючи синій дим серед довгих вечірніх світлотіний. Як завжди їх зустріли веселою гостинністю, у теплому домі подали воду, свіже м'ясо та зелень у дерев'яних мисках, почистили їхню закурену одіж, а крихітні діти, жваві як живе срібло, нагодували й доглянули їхніх вітроконей. Після вечері четверо дівчат із села танцювали для них без музики. Їхні рухи та кроки були такими легкими та швидкими, що вони здавалися безтілесними, грою світла і темряви у зблисках вогню, невловимими швидкоплинними. Роканон із усмішкою задоволення глянув на Кьо, котрий, як зазвичай сидів біля нього. Фіан звернув до нього серйозний погляд і сказав Я тут залишуся, Ольгоре. Роканон стримався, щоб не відповісти здивованим вигуком, і ще якийсь час дивився на танцівниць, зміну нематеріальних узорів, освітлених вогнем рухів. Вони сплітали музику з тиші з відчуття чужості всередині свідомості. Відблиски вогню на дерев'яних стінах схилялися, мерехтіли і мінилися. Було напророчено, що мандрівник вибиратиме собі товаришів на якийсь час. Не знав, хто це казав – Кьо чи його пам'ять. Ті слова прозвучали і в його розумі, і в розумі Кьо. Танцівниці розбіглися нарізно, їхні тіні швидко рухалися по стінах, розплетене волосся однієї з них мить яскраво зблиснуло, огоднувшись. Танець, який не мав музики, закінчився, танцівниці, які не мали інших імен, крім світла тіні, завмерли. Отак узор між ними Кьо дійшов до кінця залишивши по собі тишу.